Вони мені незнайомі. У мене в цьому місці взагалі мало знайомих. Тому йду вулицею і тверджу собі, що я не самотній, що все, що трапилося, не суттєве, адже воно все одно мало трапитися. Знову спиняюсь. Думка вражає. Є у ній дивна приреченість. Як і в тому, що йду на вулицю Суворова, подумав я. З тим і подався на інший бік вулиці, на якій стояв. Там, біля овочевого лотка, зібралося кілька бажаючих купити яблук. І я зрозумів, що теж повинен купити їх. З порожніми руками не годилось приходити навіть на вулицю Суворова. Чи, може, справа не в цьому, зовсім не в цьому? Я йшов асфальтом у місці, де перехід не дозволено, навмисне повільно. Навіщо? Я не збирався потрапляти під колеса машин, що мчалися, мов, шалені, перевищуючи всі дозволені швидкості. Осліп? Гукнули з машини, яка змушена була зробити різкий крен, аби мене обминути. А водій Жигулів ледве не зіткнувся із зустрічною маршруткою, і її водій теж щось гукнув не вельми приємне на мою адресу. Я озирнувся. На вулиці, як на те, не було жодного міліціонера, з яким би задоволенням віддався б у його ніжні обійми і вислухав усі докори. До лотка підійшов теж повільною ходою. Яблука були невеликі, але червонобокі. Червонобуки. Пробачте, ви сказали, продавчиця здивовано дивилась на мене. Отже, я знову подумав у голос і зрозумів, що не вимовлю більше ні слова, навіть намагатимусь не думати. Заходьте, заходьте, будь ласка. Бабця зустріла мене на диво привітно, навіть не здивувалася для годяться. Я знала, що ви прийдете, сказала натомість. Он як я аж зупинився коло порога одне з подібанки. Невже вона така до біса прозірлива? «Ось, будь ласка!» – мовив я і тицнув їй до рук пакет з яблуками і торт «Гвоздика», якого теж купив по дорозі. Вона не віднікувалась. Хоча б для годиця. Просто взяла торт і все. «Прекрасно!» – сказала вона. «Будемо пити чай. Я заварила якраз. Ми з Варею збиралися якраз пити. Чи ви більше каву любите?» «Я люблю чай», – поспішно уточнив я. «Тоді заходьте до кімнати». Вона подибала на кухню, а я нарешті оглянувся. Я сподівався побачити щось старовинне, але квартира була по-сучасному обладнана. Сучасні шпалери, в кутку коридору шафа із книгами. Я заглянув до кімнати. «А вже ж, меблі йогославські чи румунські?» «Гарно живете в апцю». За столу у вітальні на мене зиркнула друга бабусенція, ще повніша із розпливчастим обличчям і чіпкими очима. Добрий вечір, добрий вечір. Я зразу відчув, вечір буде не таким, як гадав. А втім, я не гадав, а просто йшов, поки перед самим будинком не став обдумувати, як же себе буду вести. Однак пішов далі, бо, розміркувавшись, чого доброго, вернувся б назад. Яку дурницю учварив, подумав я тепер. Я став у дверях. Коли моєї бабці подивилася пильно, суворо. «Мене звати Андрієм», – представився я. «Варвара Миколаївна». Голос її трохи захриплий, вдруге сказав мені, яку велику дурницю я учварив. «Так, мені було б затишніше серед старовинних, зібраних випадково меблів. Серед чогось такого, що нагадувало б про власне дитинство. Серед таких же меблів у хаті – Дожив дух, вже мною призабутий. Я підсвідомо сподівався на це. Тепер можна признатися, що сподівання отежило в мені, доки я, долаючи опір і воднораз ведений невидимою силою, прямував сюди. Тепер я зайшов до кімнати, пошукав очима хоча б старовинний годинник на стіні, але, звісно, не знайшов його. Лише на стінці з колишніми передплатними виданнями стояв будильник із циферблатом у дерев'яній оправі. «Чого ж ви стоїте? Сідайте!» «Дякую!» І я таки сів у м'яке крісло. Подивився на Варвару Миколаївну і тут зауважив, що вона гортає якийсь альбом. Я вже вирішив був устати підійти, заглянути в чуже життя, як вона закрила його і раптом на хвилину притулилась до нього обличчям. Потім підвела голову і втупилася в стіну перед собою, точніше у килим, що висів на стіні. Мені здалося, що... По щоках у неї котяться сльози. Я таки підвівся, ступив крок до неї. З чашками в руках до кімнати зайшла господиня. Варвара Миколаївна повернула до неї голову. «Розумієш, адже їх нема!» – сказала вона. «Кого нема?» – перепитала господиня. І Толика, і Олі – тихо мовила гостя. Вона судомно ковтала слину. У неї таки так по у щоках сльози, і я не помилився. «Розумієш, і я колись їй бажала смерті», – сказала Варвара Миколаївна. «І ось, я живу й досі». «Ну, ти ж ні в чому не винна», – заперечила господиня. «Усі ми, як би я могла забрати назад свою ненависть?» Моя бабця поставила чашки на стіл, вийшла. А вона й не звернула начеб уваги на те, що тут присутній я, чужий. «Здається, втрапив на вечір спогаді», – подумав я. Цього мені тільки не вистачало. «А хто, пробачте, ці Толик і Оля?» – спитав у голос нахабно. Коли Варвара Миколаївна подивилась на мене, я побачив, що очі в неї зовсім сухі. Сухі і геть вицвілі, ще вицвіліші, ніж у господині. Невже сльози мені привиділись? «Толик був Серафимин брат». А Оля – його наречена. «Тобто колись наречена», – поправила вона. А потім дружина. У нього два роки тому інфаркт був, а через рік і вона померла. «Дякую», – бовкнув я. «Не розумію», – сухо сказала вона. «Дякую за вичерпне пояснення. Чому в мене з'явилася раптом ворожість до неї? Волохата підсвідома ворожість, що виповзла із якогось закутка мого єства». Розросталася з кожною секундою. Я спробував погасити її, навіть надав обличчю якомога більшої приязності, але все було намарно. Ощетина на потвора вже лупала об мою шкіру.